czytor wysłochów ewangelia panarku sala nie był posłit sava ręce za mną do da idę Нека се одрекне себе и узме крст свој и за мном иде. Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га. А ко изгуби живот свој, мене ради и јеванђелја, онај ће га сачувати. «Jer kakva je korist čovjeku, ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i moih riječi u rodu ovome preljubotvornom i grešnom?» sinć se człowieczy postidjety niegam, Kad dodziewu sławi oca swoje gan Se sretym anielwym man I racze im zajistaamm każ: i ma nekich medziu owy ma, to stoje obdje, Koji neće opusiti smrti, dok не vide царство Božije, da je došlo u sili. Slači Bož, Boži zada tebe. I noca i syna, i svatoga duha. Pogotovo svakog dana, braći i sestre, pogotovo u ovo vrijeme koje svojim progresom daje do sad neviđene mogućnosti, evo vidimo već i ovih dana se pojavljava neka mogućnost da ne samo čujemo glas onoga ko se dalazi, ko se nalazi daleko od nas u drugoj zemlji i na drugom kontinentu što je isto po sebi veliko čudo i to da ga čujemo onako kako on riječ izgovara ne da ih je izgovorio u januaru a mi da ih slušamo u aprilu što opet ne bi bila loša kombinacija Majke bi sigurno pristala i na nju da sluša glas svoga djeteta, iako je on to izgovorio prije par mjeseci, ali glas je glas. Pa bi pristala da ga sluša i u aprilu, iako je sve to izgovoreno početkom januara i kroz čestitanje nove godine ili nekog od praznika. To bi isto bila velika mogućnost. Međutim, vi ste svi svjedoci da smo mi davno prevazišli to i da kad kažemo A, ovdje i sada, to isto A čuje se u Moskvi, u Vašingtonu, u Tokiju u Tel Avivu, Izraevu, na Svetoj gori, kad ovdje izgovorimo riječ, ona se odmačuje na tim mjestima, mnogo, mnogo udaljenim od mjesta gdje mi stojimo i govorimo. Ko prevazi tu po preko toga, on je čovjek koji ne može da razumije veće tajne. Ako se on ne iznenađuje I ne divi tim mogućnostima. Kako će se onda diviti ono veće evo ovih dana, vidimo, vi to vjerovatno bolje znate jer imate priliku i da korisite, mi čujemo ponešto što narod donese. Kažu ima mogućnost da čovjek preko takozvanog skype-a, Gleda čovjeka koji se nalazi na drugom kontinentu. I jedna, opet nova mogućnost. Majka gleda sina koji živi, radi, studira na drugom kraju svijeta. Gledaju se i razgovaraju. To, braći i sestre, govori da smo kao ljudi ušli u neke nove svere i da smo počeli da trošimo ono što je Bog dao. Ušli smo, duboko smo ušli, braći i sestre, ali, nažalost, u pograšnom pravcu se krećemo. Vidimo da što više možemo na taj način sve a ja nemoć vidimo da možemo da posmatramo i sa zemlje, i zemlju i sa možemo da slušamo glas izgovoren na drugom kontinentu, možemo da gledamo lice izgovorenu na drugom kontinentu, možemo da prisluškujemo razgovore, ta mreža špilunska, ona je danas izuzetno razvijena evo i ovo što mi danas govorimo oni vrlo lagano oni kogod da su mada jedan im otac otac laži satana i djavo dakle i te sve mogućnosti korištene i na, ovaj, na onaj način sve nas je to braći i sestre odvelo u pogrešnu stranu što više možemo na taj način sve veća duhovna nemoć. Strašna duhovna nemoć. Zato kad dođem u hram Boži, mada nije više ovako, nije nikad bilo danas posljedno doći u hram, doći na svetu liturgiju, to mogu samo oni jači, pametniji i Bogom umudreni ljudi da se provuku kroz sve te mreže i zamke i vidljive i nevidljive da dođu hram i da čuju riječ Božju. Ako možemo, da slušamo čovjeka koji izgovara i koji govori priču sa drugog kraja svijeta. Vidimo sve te satelitske kanale pa nas prvo brzo izveštali šta se dešava i o vam i o nam. Zašto, braćo i sestre, ne bismo smo, idimo tim putem, ajde prođemo već kad su nas povukli, ali preteknimo ih, preskočimo ih, prevaziđimo ih, kako? Pa ako možemo tako i na taj način, ako ljudi mogu tako, pa zar nije moguće da ovim svetotajinskim skypom, mističnim skypom, slušamo, ne čovjeka, pa makar bio i najveći i najmoćniji od ljudi, ali ipak je čovjek, nego u crkvi Božjoj slušamo samog gospoda, braći i sestri. Čusmo sad, kaže, reče gospod. To je, braći i sestre, direktno uključenje. U tom trenutku Na ovom monitoru, liturgijskom, sam gospod se projavljuje svojim duhom, sam otac govori svojim sinom, svojim logosom. I zbog toga, praći se, iskoristimo to što vidimo, što vidimo da svih budi, možemo to da iskoristimo, zašto? Zato što sve to može da nam pomogne da shvatimo da crkva ima neuporednjivo veće mogućnosti od onih maksimalnih projava u progresu ovoga pavloga svijeta. A i zato naša generacija ima, neke da kažemo, specijalne bogoslova koje nisu imali naši presje. Počeši od vožnje automobila gledanja televizora pazite vožnji avion znate, to naši predsi nisu ni sanjale mi danas čitamo novine i ispunjavamo ukrštene riječi a naš prađed nije nisolutio da do toga može da dođe, da se vozi avion dok njegov unuk završava neke poslove mrtva vlada otupio opšte Se ne moli gospod, nego tako zijeva gore na deset hiljada metara nadmorske visine i prazno slovi, vodi svjetske razgovore. Zemlja je i kad je 10.000 metara podignuta nje, zemne misle i podzemna osjećanja. Strašno, braće i sese, otupio čovjek. Isto bi tako bili da u rakijeti. Potpuno otlupio čovjek. A kako će takav čovjek da odreaguje na tiho i svetotajinsko projavljivanje Božnje sile? Kako će taj čovjek da se uproši od riječi Božje? I kako će ga Bog pogledati ako ne strakuje pred riječju Božje? Na koga ću pogledati, kaže gospod na jednom mjestu? Na onoga ko drhti od riječi mojeg. Danas, braći i sestri, kad kažemo reč gospodu, treba dobro da obratimo pažnju, jer on to govori upravo nama u ovom danu. I ta riječ, braći i sestri, kroz crkvu pravoslavnu ide sa nadnebesnih visina i kroz crkvu, kablovima crkve, ovdje se izgovara. Ta riječ, braći i sestri, izgovore na van crkve ona bi topila vrda, planine, sve bi se pred njom povlačilo i ne bi čovjek mogao da izdrži. A ovdje u crkvi možemo Bog da dao broće i sese, kad kažemo rečo je gospod a da ne sjjeva broće sese, da se zemlje ne trese nego da sve mirno i fino. Ali nemojmo da zlupotrijebimo to. Time što ćemo biti nemarni i ne pažljivi, nego iskoristi taj trenutak da ga čuješ, jer čućemo ga još jednom, braće i sestri, i videti još jednom. Svi mi i svi oni koji neće da ga vide i da mu se poklone u njevoj svetoj apostoličkoj pravoslavnoj crkvi, vidjet ga, ali tada će biti kasno, braće i sestre. Čuće ga, ali tada neće biti prostora da se mijenjamo da se izmijenimo da se pokajemo čućemo ga na dan strašnog suda zato koristimo ovo vrijeme dok je još mirno i dok još ima prilike i vremena za pokajanje dobro pazimo na njegove riječi i razlikujemo ih braće i sestu od drugih jer svako danas priječa i mnogo šta čujemo I nemojte da se varate, to što je Gospod govorio kao čovjek, ne znači da je ta riječ čovječija. Ono jeste riječ sina čovječijeg, da bi se istako da je Bog postao čovjek, ali ta riječ ima božansku silu. Ona je izgovorena, braci i sestre, demona je izgonila, ona je izgovorena, bovesti je isjeljiva, ona je izgovorena, mrtve je dizala. Ona izgovorena svjetove je stvarala. Tom riječju se stvori i nebo i zemlja. Tom riječju nastade svjetlost, nastade sunce, mjesec, zvijezde, akangeli i angeli, braće i sestre. Nastade zemlja, nastade čovjek i sve što je na zemlji. Ona je kod nam se danas obrati u ovoj priči i jeste onaj kroz koga je sve postalo braću i sestri. I zaista treba ga čuti, treba ga saslušati dok ima trpljenja i dok ima vremena. Jer veliko je njegovo trpljenje, ali i kraj će mu doći braću i sestre. Mnogo nam je vremena dao, ali i vremenu će kraj doći. I doći će vrijeme za vječnost za koju ćemo se ili pripremiti ovdje u crkvi ili ne spremi dočekati i biti predani tami da prebivamo u njoj vječno, braći i srsti. Teškom adskom mučenju. Zato držimo se riječi gospodine i ovdje u crkvi posebno u svetoj liturgiji, ne gubimo vrijeme i ne što ljudi zbog. Pustimo ljude, jer ljudi, braci i sestre, zbore, ali onog dana, kad izađe duh iz njega, tog dana, kaže duh sveti u, u psautiru svetom, tog dana poginu sve pomisli njegov. Sve ono što si mislio, kad te Bog pozove, tog dana poginu sve. Pomijeski tvoje sve želje sve akcije. Nemojmo se na ljude osvanjati. Nemojmo im previše pažnje posjećivati. Bogotovo ne savremenom, malo umnom čovjeku. Sumašetšen čovjeku. Zato, braći i sestre, slušajmo riječ Božiju i držimo je. Evo i jedna priča evanđelska koja nam danas bi darovana na ovu krstu poklonu nedelju, gdje se krst ističe ovdje u sred velikog posta danas nas ukrijepi, da nas i danas nas pravilno usmjeri. i danas nas pocijeti, braćo i sest, na ugovor, naš ugovor sa Gospodom, jer svi mi koji smo krenuli za njim, treba da se sjetimo ugovora i prvih stavki u njemu koje smo potpisali u Svetom Hrštenju. Šta je gospod rekao? Da posle ne bi bilo zbunjivanje. Evo što je rekao braći i sestri. Reče gospod, svima nam pojedinašu braći i sestri. Obratite pažnju da posle ne bude Sumnji, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Na samom početku, prije nego što smo krenuli za gospodom braćovi sestri. Gospod je ozbiljom braćovi sestri. Temene, nema šave, nema proizvoljnosti. Ako pazite, ko hoće da ide za mnom, ostavlja prostor za izbor. Možeš da kažeš, neću za tobom. Možeš. Dakle, samo i pozivao ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krv svoj i za mnom neka ide. Dakle, kogod je odlučio da krene za gospodom braća i sest. To je vrlo važno glasiti, jer mnogi od nas se na pola puta sjete, ili se neki nikad ne sjete tih riješi, pa stalno forsiraju sebe, stalno гринюю і жалеє се, що моє доносе крст, став на той, що по своєї волі і став на хоче свой живот досячуваю. І onda праве не мір, праве смудню і избунюю ближнє і господа провоцюю, брати і сестри. Діносем тебе на самому початку, а хто хоче a mi drsko ulazimo, braćevi se, siguramo se u crkvu sa svojom voljom i bez krste i hoćemo da nam u crkvi bude dobro, hoćemo da se pričešćujemo, hoćemo da imamo darove, hoćemo dušu da spasimo, hoćemo da imamo blagostanje, hoćemo da imamo konflog u kući, u porodici, hoćemo da imamo mir u državi, hoćemo da imamo sit stoma, hoćemo njive da rađaju, Hoćemo djeca zdrava da nam budu, da su lijepi, pametni. Sve mi hoćemo, a nećemo ono što je najvažnije. Nećemo Boga da poslušamo. I to nećemo da napravimo prvi ispravan korak. Nećemo da se odreknemo sebe i da uzmemo krst svoj. I posle samo muke, samo probleme koje i drugima pričinjavamo. Zato obraćaju se, se danas na krsu poklonu nedelju. Evo ga krs i Nije ovo jedini dan. Mnogo puta, gotovo svakodnevno se krsi stiče. A evo ovaj dan posebno u sred velikog posta. Veliku srst e, krsi sunce, ali uzmimo samo ta jedan zrak danas. Jer su nam oči slijepe, teška je nam svjetlost. Krs nam može i da oslijepi. Smo bolesni, bolesne oči imamo nego samo ta jedna da nas omije da se sjetimo, broći i sestri, našeg kretanja za Gospodom. Jesmo li mi krenuli uopšte za Gospodom? Istinski. Jesmo li mi pogledali vrat da nismo mi ušli u neku drugu priču? A to ćemo poveriti na taj način što ćemo da uporedimo naš život sa ovim na što nas je Bog pozvao, za kojim idemo, jer crkva pravosljana braći i sestri, nije to idenje za sobom sami, za mojom vjerom, za mojim podvigom, za mojim viđanjem. Znat, ne idemo mi za sobom, ne idemo mi za svojim očarima i džedovima, u krajnjem, ne idemo mi za našim svetiteljima, koji su izolovani Od Gospoda. Mi idemo za Gospodom, braćo i sesto, idući za njim, a se povezati sa svom bojskom Gospodnjom, sa svim sledbenicama Božim. Ako njeg izgubiš iz videa, zbunit ćeš se, izgubit ćeš se. Dakle, da provjerimo sebe svoje živote i da oslušnjemo još jednom glas, Gospodnji. Ako hoćeš. Ako hoćeš, onda se odrekni sebe. Što to znači odreći sebe, broći sestri? Odreći se svoje volje, pave, ovesne, pokvarene i strastima zaražene volje. A kako da se odreknemo? Odnosno na šta? Šta da primimo da bi se nije odrekli? Da ne ostanemo prazni? Pa primi krst. Krst je, broći sestri, proteza da se vežemo za krst. Polomljena kičma, polomljena glava, mišići atrofirali. Totalno loše stanje, braći i sestri. Krst kao proteza, kao gips. A šta je to krst za nas? Šta to znači uzmi krst svoj? Gdje je taj moj krst? Gdje da ga nađem? Pa da Krst je, braći i sestre, zapovješ gospodinu, volja Božina. Evo praktičan primjer. Dođe je post posta. Srijeda petak ovaj post u se nalazimo. Uzmi svoj krst. Šta to znači? A uzmi post. Posti ti. Sveti Sava je postio. Bog je postio 40 dana i 40 noća. Apostoli su postili. Sveti Sava je postio. Vasilio Stroški je postio. Petar Cvetinski postio. Sveti Benedikt Norsijski postio. I svi sveci Su postili, braći i sestri, svi istinisti Hrišćani su postili časni poz. Uzmi ti svoj krst, to je bio njihov krst, oni su ga uzeli i osveštali se njime. Sad je došao red na tebe i nemoj samo da se diviš njim, uzmi svoj krst, uzmi počnje da postiš. Odrekni se sebe. Jer u nama postoji stari čovjek koji neće, braću i sese, ništa što je Bog blagoslovio. Gadi mu se od hrane koja je Božim blagoslovom, blagoslovena i osoljena. Gadi mu se, povraćaju mu se od toga. I istina, džavo imani ljudi, kad sjedlo za trpezu koju je sveštenih blagoslovio, neće da jede, braću i sese, neće džavo imani da jede tortu. Njemu najmiliju, ako je svešnjih blagoslovio, osjeća blagoslo Bože i gadimu se. Tako i, i, i, i, i demonskim duhom prožeti čovjek. Neće ništa što je Bog blagoslovio. Neće da posti. Ma nije što ne može. Može da se uzdržava tamo dijeta i ko zna kakva uzdržavanja. Može. Ali neće ovo zato što ga je Bog blagoslovio. Gadi mu se. Ga je džavu Neće srijedom da posti. Džavo u njemu neće da posti. Neće se odrehne sebe. Da uzme krst. Neće da posti veliki post. Pa i kad uđe, džavo ga odmah izromi, znate. Odmah ga izromi. Kako ga izromi? Pa posti prvu nedelju, posti zadnju nedelju, posti ovako, posti onako. Znate na što to riječi? Na nekoga koga su hvatili za kosu i raščarupali, znate i šamarov i ispljuvao odrao i sjepao povuko i šutira ružo poprska ofarva nad đovi zidovima iz grada sva što se piše po tim dušama i kao posle zimšnji prvu i zadnju nedelju nema od toga ništa braće i sestre sem Ako Gospod to nije blagoslovio kroz svoje svešteno služitelje, to je sve ko nije razriješio, pa onda posti tako. A to što si ti sam sebe blagoslovio, to nema nikakvog smisla i nikakvu vrijednost. Tako, braći i sese, mi moramo dogazimo gazimo po pričaku, znate. je dubina, ogromna dubina, ali mi moramo po pričaku, braći i sese, počnimo mi da uzimamo naš krs jer mnogi od nas ga ni vidjeli nisu. Mnogi od nas nisu ni vidjeli krst svoj. A kamo vi da ga nose? A brez krsta nema ni bogopoznanja. Bez krsta braći i sestre nema vaskrsenja. Bez krsta nema spasenja. Zato je istaknut u sredelih oposta danas opet i opet posjetim na to da ne prazni i ismijani. Zato uzmi obrati i sestre zapovijesti gospodne primjer posta smo uzeli samo kao primjer, ali nije to jedini blagoslov, nije to jedini krst nije to jedini način da se odreknemo sebe, uzmi sve što je crkvom blagosloveno uzmi njeno učenje uzmi njene dogmate, svetu svetopredanje uzmi taj ritem crkve, uzmi praznik uzmi medijedje uzmi postre, uzmi sve ono što crkva u sebi ima i što daje i nudi sve to uzme a sve što ona ne, ne prihvata braćo i seste odbaci to i odretni se toga to nisi ti istinski ti to je onaj tuđi u tebi stari čovjek koji će te prije ili kasnije izdati jer te mrzit u suštini mrzite on je izdajnik i juda i saveznih demona. Zato, braći i sestri, odrecimo se sebe palih mrtvih i adu, braći i sestri, predanih. Stari čovjek će adu da bude predan ako savlada novog čovjeka. Gurno će nas u ad, i sestri. Pazimo se, prevaranti je to veliki. Veliki prevaranti. Odrecimo se sebe palih, iako mi mnogo volimo sebe pale, znate, Pa volimo i da tog bavog čovjeka našminkamo i da ga uljepšamo, znate, i da ga opitimo i damo damo velika prava. Da na njega niko ne smije da krene, niko ne smije ništa mu kaže, niko ne smije njega da, da gurne, da šutne, da pljune. Niko njemu ne smije krz da daje, niko njemu ne može da govori šta će on da radi, šta će on da jede, kad će on da posti, može li da se, to je već krajnosti, potpuno ovdivo. Kad će onda se pričesti? Ne prima nikakve blagostove. Ne pošlje nikoga. I samo ga gospoda ne pošlje. A to je znak e, demonske drskosti i takav čovjek je na ivici totalne propaste. I takav čovjek i takav narod, braći i sest. Ko neće se odrekne sebe. Narod koji neće se odrekne sebe. I da posluša gospoda Naivici je propast i braći i sestri. Naivici je propast. Može da ne stane. Potpuno da ne stane. A mi smo naivici, braći i sestri. I moramo se potvori telo koji postoji daju vrijeme i mogućnost. Da se odreknemo i da uzmemo gospod, da uzmemo krst, da uzmemo njegove svete i životvorne zapovijesti i da živimo raspeti na njima početku je to teško, ali malo po malo daće Bog sile i snage da ljubimo i volimo krst. I da ga se ne odričamo, braći i sestri. Jer ko se odrekne krst, ko se odrekne zapovijesti gospodnji, ko se odrekne crkve Božije, crkve svete, apostolske, pravoslavne crkve, sve to To dobro se pamćete, braći i sestri jer mnogi od nas su biti, već jesu, a mnogi su biti iskušani i stavljeni. Pazite, to je mnogo češće nego što mislite. Ako kršiš zapovjez gospodinu, odričaješ se gospoda, i zapamtimo to dobro. Evo rekao je u ovom svetom i uđelu, ko se mene odrekne pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, odreći se i ja njega kada dođem u slavi oca svojega sa anđeljima svetih. Dobro zapamtimo te riječi, jer ih izgovorio sudija, braći i sest. Ko se gospod odrekne njegovih svetih zapovjesti i njegove svete pravoslavne crke, ko se odrekne njegove svete liturgije, njegovih svetih tajni, neka zna i neka bude siguran. U to slobodno može da bude siguran, neka ne bude siguran u ništa drugo. U to neka bude siguran. Da će se i Bog odreći njega, kada dođe na dan strašnog suda, u slavi Očevoj. I sa svetim angelima, a pred njim će po i otkrojenju naše crnke ići znamenje krsta, braća i sestri. Pre dan, pre drugih dolaza gospodin, jer gospod još jednom da dođe na zemlju, da sudi živima i mrtvima u strašnoj slavi, braća i sestri ум um, svetite da se isstapao od sazrcanja dlugog vlasa gospodnjeg. Lakše bi nam bilo sunce da nam se približi ako smo u grihu nego gospod što se da dođe. Ali ispred njega kažu sveti oci da će ići znamenje krsta braće i seste. I tek iza krsta gospodu slavi. Zato braće i seste prije nego što gospod drugi put dođe Ogodarmo krst evo ga danas prije strašnog suda ispred nas danas upozori i danas pripremi za taj strašni trenutak stajanja pred licem Božjim i zato uzmimo svoj krst uzmimo učešće u životu crkve držimo svete zapovesti držimo ritam naše svete pravoslavne crkve Nemojmo da se odričujemo pravoslavne vjere, ni po koju cijenu, braću i sestre, pa makar trebali da umiremo, kako kažu sveti oci, hiljadu puta na dan. Ne samo jedno iskušenje, kako mi to panično prijavljujemo, imamo iskušenje, čuti, stidi se, slušaj što svetite kaže hiljadu puta na dan kad bih mogao da umrem, umro bi gospode za tebe. I žao mi je neki što mogu da umrem samo jedno. To su djeca Božija, a ne mi što paličimo kad promaja praga prođe kroz stan. Ne Nemojmo tako, braći i nego krst uzmimo, njemu je temelj na zemlji, a vrh na svetim nebesima nepokoveblje. Krsta se držimo, volje Božije, zapovesti Božih se držimo, crkve pravoslavne se držimo i Bog će nas držati. Svemoćna ruka svedružitelja gospoda. Njemu Bogu našem klanjajmo se i njega poštojimo da bi smo i u njegovo svetlo carstvo uš u carstvo Otac i Sina i Svetoga Duha neka je slava njemu jakoa jakoa